Така Третата лекция, продължение, важни неща. С Бога и най-трудното е лесно. Без Бога и най-лесното е трудно. Духовността е пътя, а психиката е падение. Психиката е механизъм на саморазрушение. Тя е свързана с всички видове, казва учителя, Паднали светове и цивилизации психиката. Постоянството във формулите е един метод на разреждане на психиката. И тя вече не се трупа. Така човек не трупа повече хаос, а все повече го разрежда и се отделя. Езичникът езичникът е този. Който е в пълна хармония със света. Тази хармония е падение. Езичника това е енергия, на която не е позволено развитие. Колкото по-голямо е падението, толкова по-голямо е агресията и невежеството. Те са тясно свързани. Разбира се, невежия трябва да е груп. Той стига до това, по необходимост, за да може след време грубостта да се обърне срещу Него и да го научи на нещо разумно. Библията не е религиозна книга, както си мислят хората. Тя е окултна книга и тя не е път към религията. Тя е път към себепознанието. Религията търси вярата, а не истината. Това е падението на религията. Тя търси вярата, но не търси истината. Всички църковни празници са отклонения. Ако човек не върви към себе познание и истина. Ако не върви по този път, всички тези неща са отклонения. Целта на човека трябва да бъде недостижима. Тогава тя образува безсмъртието в неговите дълбини. Без Бога демокрацията е много жалко нещо. Всички земни училища продават иллюзии. Казвал съм ви, какво казва учителя за земните училища. Влизаш един дял в главата, излизаш с 10. И почваш наново. Имаш диплома, нямаш характер. Много разговори между хората са разговори между покойници. Много от хората не знаят това, кой говори в тях. Много покойници са тук. Милиони хора четат Библията и умират. В този смисъл, Библията е книга на мъртвите. Всички книги за успех, мода и кариера са път към смъртта. Те отделят човека от себепознанието и от чистия път. По пътя към успеха се развива нищата душа, а по пътя на себепознанието човек израства в душа и дух. Истинският човек никога не разчита на успех, никога на късмет, на щастие, на случайност или на държава. Той се остремява в истината, Живее за нея, а тя знае как да го направлява и какво да направи за него. Когато той се е отдал, истината има грижа за него. Мадреца е човек на Бога, а не на държавата. Човекът се уморява не от работата си, а от себе си. Човекът се уморява от невежеството си и от собствената си, Неорганизираност. Това означава неумение да разпределя своите енергии и сили. Тоест паразитите разпръскват енергията деня му, защото той няма дисциплина, планираност и контрол. Неумението правилно да използваш енергията си и да я разпределяш е механизъм на саморазрушение. Ще ви кажа нещо за женския цикъл. Женският цикъл е изтичане на натрупани грешки, болезнени състояния и проблеми. Той е освобождаващ цикъл. Организма не прощава неправилно изразходване на енергията. Никога не прощава. Правилното използване на енергията – Решава въпроса за здравето и за дълбокото разбиране. Ако енергията в човека не е организирана, тя го разрушава. Нежеланието да работиш върху себе си означава умиране. Социалният човек е смъртен, защото той няма настояще. Целият живот на социалния човек е разплата за миналото, което го лишава от настояще и от бъдеще. Всичко това при този човек е разплащане. Поради големите минали грешки, човекът не може да живее сега правилно в настоящето. Той го мечтае, върти се около него, но не може да влезе в настоящето и да живее правилно. Социалният човек не живее, защото неговото минало го движи с своята нереалност. Той се е самоограбил, още тогава. Социалният човек няма свой живот. Той си има своя иллюзия, която трябва да изстрада. Позитивното не е истина, а само посока. Покоят никога не идва при социалния човек, никога не идва при заблудените. Тоест, нечистите никога няма да получат покой. Който търси щастие, това е знак, че той не е искрен.